A szabadság aztán elröpült. Tamás bácsi már nem is pohár, de üvegborral várt bennünket, amikor szeptemberben berabogtunk. No, András fiam, mondta Andrásnak, aki legalább öt ével volt idősebb Tamás bácsinál, csak szívesen, ezt magának hűtöttem be. András habozás nélkül nyelte, vagy három pohárral megemeltek alapját, Isten fizesse meg, építőmester úr. Szobám, Szokás szerint olyan fehéren vált, hogy az már művészet volt. Tamás bácsi a festőnek kellett volna lenni. Elkalódik az ember legyintett. Sok mindenhez volt nekem tehetségem, a szívem mégiscsak az építészethez húzott, hanem a fronton bajok vannak. Kevés a menázsi. Legjobb lenne abba hagyni. Most, amikor mindenütt győzünk, fele tudja győzünk-e. Megdöbbentem, hogy a háborút el is veszthetjük, akkor szalt végig először gondolataim tetején. Én láttam a menetszázadokat elvonulni, a föld is mozgott, amerre elmentek. A fegyverek barnák és kemények voltak, a szíjak sárgák, elszakíthatatlanok, a nóták bizakodók, férfiasak, hogy a vakolat potyogott le az állomás homlokáról. Ilyenkor úgy éreztem, én is velük megyek, velük lüktet minden vérem, minden gondolatom. Ha meg kell halni, hát meghalunk, de győzünk, győzünk. Ilyenkor úgy éreztem, magyarnak lenni gyönyörűség. Ja, ha mind magyarok lennének, válaszolta Tamás bácsi szinte a gondolatomra, de így. Akkor este sokat gondolkoztam ezen, hiszen igaz, persze, hogy nincs úgy, mint azelőtt két évvel, Elfogyott ez is, az is, de az emberek csak megvannak. Az apám, két nagybátyám az egész falu, egész ország kint van, hát csak nem engedik. De az bizonyos, hogy a menázsi meggyöngült, nem csak a fronton, hanem Róza néni konyháján is. Pedig anyám sűrűn küldött, hol ez, hol azt. A piac még tele volt, de a péknél már kevés volt a kenyér, és a mészárosnál kevés a hús. Polgármester úrék vitték el az utolját, mondta a mészáros. Persze, az urak, azoknak kellett a háború, azoknak jár a hús is. A szegény ember meg éhen döglik, Kiabálta egy koltos asszony, aki hasonlított a községi bábához. Itthon is, meg a fronton is, ott a tiszturak kapják az elejét, itt meg a polgármester, de mi is leszünk ám még urak. Ezt aztán nem egészen értettem. Szóval, akik most nem urak, esetleg azok lesznek az urak, a kulcsos szerint. Urak akkor is lesznek, már mint ez az asszony. Nem mondom, én is urnak készülök, de nem ilyen ilyenfélének. Meg, hogy az urak csinálták a háborút. Kik? Melyik urak? A plébános úr szörnyűségnek mondta, a jegyző úr ostobaságnak, az állomás főnök úr disznóságnak, a doktor úr szerencsétlenségnek. A főerdész úr nem mondott semmit, mert már tizennégyben elesett. Az alerdész úr fél jött haza, de szitta a háborút, mint a bokrot. A tisztartó úr azt mondta, hogy ha már belekerültünk, hát mutassuk meg, hogy kik vagyunk, annál hamarabb vége lesz. Kik akarták hát? Talán a városi uraknak sok volt már a szegény ember? Ki tehet arról, hogy a trónörököst meggyilkolták, és az orosz nem engedte, hogy a szerbeket elagyabudjálják? Aztán ki tehet arról, hogy erre összegabajodott az egész világ? beszél beszélet az asszony. De azért, amit mondott, ott maradt a levegőben. Az utcán, a tereken, talán a kaszárnyákban is. A feljajdulások pora, az ésség, a fájdalom a levegőben úszott, és olyan váróterem szagarett az egész városnak. A lapok azonban nem álltak meg. Még októberben is nyártanyázott a szőlőkben, és ha az őszi bogár bánatos citerája meg nem szólalt volna esténként, azt hittük volna júliusva. Néha anyám jött be heti piacra, és mind kétségbe esetten újságolta. Apád nem ír. Mi lesz velünk? Egyszer aztán kaptunk levelet, de nem az apám írta. Zselér őrmester kezén és lábán megsebesült, azért írok én helyette. Sebesülése nem életveszélyes. Legyenek nyugodtak, azt ízeni, és mindenkit csókoltat. Kádár hadnagy. Még leveszik a lábát, a anyám. Kód is lesz. Akkor azt írták volna, hogy leveszik a lábát. Próbálta csitítani a bácsi kevés sikerrel. De őrmester lett, mondtam. Annak már kardja van. Később már apám is írt. Javul szépen a keze is, meg a lába is. Anyám erre megnyugodott. Az ősz egy éjjel aztán megrohanta a szőlőket, a piros levelek kemények lettek, mint az üveg, és ha mozdult a szél, lepattantak, és halk susogással lefeküdtek a tőke mellé, mely árva lett egyszerre. A dír nyomán a vizek hátán összefutott a hátja, és éppen azon gondolkozta, megvegyeme e szalai pista kolcsójáját, amikor egy katona lépett el az ablakom alatt. Kit keres ez a katona? Izenetet hoztam zselér őrmester úrtól, hallom a másik szobából. Péter, szólt be Tamás bácsi. Azt ízen, az őrmester úr a fiatalúnak tessék meglátogatni. Hol fekszik az őrmester úr? Kilences szoba első emelet. Lassan, barátom. Úgy értettem, hogy melyik megyében és melyik városban. A baka nagy szemeket meresztett. Hát ebben a városban, le vicces az úr. Reggel érkeztek. Kapkodtam össze a ruhámat. Megjött az apám, megjött az apám. Mit is mondok neki? Kóvágott a fejemben ezer gondolat. Most már mégis harmadikos vagyok. Olyan régen volt, hogy leemelt a falról olyan régen, és kezeszorítását mégis érzem két karomon. Be szabad menni? Négyig, mondta az örtáló. Négykor csengetnek, akkor aztán kifele. Folytó nehéz szag az emeletem, pedig nagy a tisztaság. Az udvaron foltos kérgű platánok, bencsuttogó suttogó csend. Ez a kilences szoba. Megállok az ajtó előtt, megigazítom nyakkendőmet, cipőm tiszta. Kopogjak? Kopogok. Csend. Benyitok. A szobában homáhe van már. Nagy szoba, két sor ágy. Nem tudom, jobbra forduljak-e, vagy balra megállok a középen, és szemem végig szalad az ágyakon. Egy ápolónő jön felém, s halkan kérdi. Kit keres, fiam? Zselér őr, urat. Még egy ajtóval odébb megyünk. Ez egy kisebb szoba. Azt fogom majd mondani, hogy mennyire hiányzott, hogy minden rendben van, hogy eminens vagyok. Apám soványan, sápadtan ült az ágyában. Karja felkötve, arca megviselt. Csak a szeme a régi. Elindulok feléje, aztán csak átöleljük egymást. Édesapám! Csak később gondoltam arra, hogy hátán minden csontját éreztem. Á, kicsit odéb. Jól megnőttél. No, most aztán mondd el onnét, amikor elindult a vonat. Anyádnak még nem kell tudni, hogy itt vagyok. Hát majd, ha már egy kicsit lábra álltam. Egy hét múlva aztán megírtam a nagy hírt. Anyám már másnap délben megjött, és egy órával a kapunyítás előtt ott sétáltunk a kórház előtt. Közben megjött a tél. Apám már kint járt az udvaron, és karácsonyra hosszabb szabadságot kapott. Majd szólók Lacinak, és elviszük édesapámat is. Csak menjetek ti együtt. Akkor én sem megyek Lacival. Szeretem, fiam, ha velem vagy, de azért csak menj te a tisztartó Lacival. még jóval előbb indultak, de azért elértük kocsijukat. Laci vidáman emelte meg sapkáját, apám komolyan szalutált, hintonk elhagyta őket. Visszanéztem. A lovak lassan lépegettek, és szüleim nem nevettek utána. Az öreg szekér zörögve mászott meg minden göröngyöt, a mi hintunk meg alig hintázott. Már messze elhagytuk őket, és úgy éreztem, mintha apám, anyám otthon várnának, a szekéren pedig csak két ismerősülne. Este aztán megtelt szobánk, a füst a menyezetbe kapaszkodott, anyám már behozta az összes székeket, de még mindig érkeztek. Látta e az uram? Gábor. Találkoztál-e a fiammal? Gábor. Volt, akitől apám üzenetet is hozott, de sokakról nem tudott. Majd megjönnek azok is. Ha megjönnek, sóhajtott valaki. Erre csend lett a szobában. A padláson nagy koppanásokkal egerészett a macska, és a lehajtott fejek alól szétszaladtak a gondolatok. Mondják, rossz sorotok van, köszörülte a torkát az öreg Cserpéter akinek a fiát csak mosorozták be. Hát, nem lakodalom. Meg, hogy a tisztúrak csak titeket zavarnak, azért aztán száz baka is elpusztul, míg egy tiszt. Ez igaz, mondta apám, és én megdöbbentem. Mert három-négy száz bakára jut egy tiszt. Ha háromszáz tiszt lenne, és egy baka, akkor a tisztek pusztulnának. Igaz-e? Persze, de hát mégis A fenét mégis A Kent feleségének van ötven tyúkja és egy kakasa Ha közibéjük vág a kánya, talán éppen a kakast viszi el bár az is megesik Mert a mi századunkhoz kijött a dobos zászlós úr Reggel átvette a századot Délután már el is temettük És te nyugtassa Hát nem mondom Kötekedett tovább az öreg Péter De ez csak az apraja a nagyja az hátul van. Aki a gyeplőt fogja, az mindig hátul van. Kent talán előről kormányozza a lovait? Az öreg cser elmérgesedve rákta Úr Úrpárti lettél, te, Gábor, mióta örmester vagy. Ne beszéljen bolondokat, Péter bácsi. Én ott voltam, hát tudom. Kent meg volt, hát nem tudhatja. Ez az egész. Lassan aztán kiűrült a szoba. Buzás Vera volt még ott, amikor kiléptem az udvarra, megnézni, hogy esik-e a hó. Vera eladó sorban van. A nényével lakik, Zsófival, akinek az ura csatári lőrinc káplár az olasz fronton. Nézem az eget. Jeges szemű csillagok sziporkáznak mindenfelé. Nem lesz hó. Nem lesz fehér karácsony. Pedig az idén lenne karácsonyfa. De még két nap van a Szentestéig. Vera ekkor lép ki a konyhából. Utána apám. Mit akarsz, Vera? Vera körülnéz. Gábor bátyám, nem hallott lőrincről semmit? Nem hallottam, Vera. Csak állnak, Vera topog, ujjait tördeli. Gábor bátyám, nekem megmondhatja, én már úgy is tudom, és sír. Apám megfogja Vera vállát. Akkor meg mit akarsz, Vera? Hát igaz? Igaz, Vera. Istenem, Istenem, hun itt sírok, hun ott sírok, hogy Zsófi meg ne lássa. Csak azért gyűjtem, hogy ne beszéljen róla. Nem tudja senki. A postamester úr egyedül, de ő nem beszél, mert megírták. De Zsófi hol ma holnap kisgyereket áll. Ha meg tudná, meghalna. Ő is, meg az ártatlan is. Jól van, Vera. Csak tartsd magad. Nem tudja meg senki. Vera, kiballag, utána nézek. Látom, a kúthoz megy, és megmassa szemeit. Mire visszamentünk a városba, megrokkant a hó, és délcában megcsordultak az ereszek. A domboldalakon még tél volt, de a város utcái már híresen volt a hónak, csak esténként szállt le a köd, mely mögött elhalványultak a fényes boltok, az állomás, hol a várótermekben fáradt katonák dőltek végig a földön, mert másod nem volt hely. De ott is sűrűn felkeltették őket. Hol a szabadságos levél? Mert ekkor már szökevények bujkáltak az országban, és békéről beszéltek, melyben újra a régi lesz minden. Valami nyálkás bizonytalanság úszott a levegőben. Az újságok is békéről írtak, és láttam egy katonavonatot, melyre Krétával, nagybetűkkel ki volt írva, le a háborúban. Amikor a vonat kiment az állomásról, a vasutasok tisztelettek, a kapitány úr a parancsnok tisztelgett, és a felirás senki sem törölt el. Ebből azt láttam, mindenki végét akarja a háborúnak. Valami szomorúság úszkált bennem ez időben, valami roskadozni kezdett gondolataim között. Ekkor már faltam én is az újságokat, melyekben egyre csak győztünk, győztünk. Ezzel számálytettük a foglyokat, lampionos zenés felvonulások egymást érték, de a kórházak tele voltak, és a menet századok ruhája csalámból volt. Tudta ezt mindenki. Legjobban azok, akik viselték, de azért virág volt, nóta volt, és a 18 húsz éves legények vidáman mentek a háborúba. Ilyenkor megnyugodtam. Nem lehet baj. Húsvétkor elvitték a harangokat. Gyorsan ment akkor az idő, mert mire feló már húsvét volt. Ott volt az egész falu. Az öregek száraz könnyekkel néztek a toronyra, melynek ablaka ki volt már véve, és látni lehetett az embereket, akik szedték le a harangokat ha szú őről az öreg fában. Úgy éreztem. Vigyázzanak, álljanak messzebb. Csak nem dobják le, sírtak az asszonyok. Nem, dehogy, mondta az egyik szerelő. Majd kötényben hozzuk le, mindegy már annak. Mint a halottról beszélt volna, akinek már mindegy, hogy egy vagy két darabban kerül a sírba. Alig lélegzett a falunk. A harangok néha megkondultak, mintha zihálva birkoznának odafent, és lekiáltanának utolsó vergődésükben. Hát nem látjátok? Segítsetek! De a falu csak állt, mint egy nagy temetésem. Először a nagy harangot húzták ki a gerendák végére. Vigyázni! Eleresztjük. Jaj! Sóhajtott valaki. A harang meglódult, és olyan ütött a földre, hogy az emberek a szívükhöz kaptak. Nem volt már nyelve, hogy kiálthatott volna, de felnyögött a föld, megrendült a templom, és az emberek hangtalanul szétoszlottak. A másodikra nem volt már kíváncsi senki. De azért, amikor kocsira rakták őket, megint csak összeverődtek az emberek. Többnyire öregek és gyerekek, és kikísérték a harangot a határból. A kocsi után a plébános úr ment, a tanító, meg az öreg bíró. Fehér fejű mind a három. Mire a falu végére értünk, ott volt már mindenki, és a kiskertben kinyílt virág is elment a harangokkal. <hül> Finom jó ágyul lesz belőlük, mondta becselajos aki szabadságon volt itthon. Ha vége lesz a háborúnak, visszakapjuk. Emlékszel, Lajos, hajolt a plébános úr az öreg bíróhoz. A te lovaid hozták be a nagyobbikat 62-ben. Fiatal házas voltál az öreg bíró csak legyintett. Elmúlik minden. A híd a határ. A hídon megáll még egyszer a kocsi, és megállnak az emberek. Járjatok Isten hírével! Mint a plébános úr, és a kocsi dübörögve indul a két haranggal. Tavaszi csend van. A víz felett bibicek hintáznak, a kiintésekben sárga már a gólyahír, és egy pacsírta énekel valahol a párás levegőben. Mennek a harangok, állunk, és nézünk utánuk. A fiatalabbja már megindult hazafelé, de az öregek csak nézik az út elmerülő kocsit. Alig látni már. Csend van, csak a patak vize beszél, és úgy érzem, emlékeket hoz az öregeknek. Hajnalokról, melyekben fiatalok voltak és éberek, vasárnapokról, amikor tiszták és napsugarasak voltak az utcák, és a templomban lágyan szállt a füstje, mint égi sejem, estékről, melyekben szerelem, álom és lakodalmak születtek, temetésekről, melyeknek könnyei rég felszáradtak már, és fejfáin elmosodott az írás. Az emlékek így zsonganak körülöttünk, és felettük vidámam vagy sírva, imádkozva, vagy temetve, de ott leng, bonga, sok elmúlt harangszó, és láthatatlan szárnyával megérinti az öreg szíveket és aznap este már csak egy harang szólt, a legkisebb. De ennek hangja vidám volt és bizakodó. Bírói kéményén tűnődve igazgatták fészköket a gólják, a vetések mélyen lélegzettek, és este, amikor Laciétól hazafelé mentem, láttam, hogy Bertók Jancsi átörelte katát, mintha sose akarná ellereszteni. A torony szegényebb lett ugyan két haranggal, de a levegőben tavasz járt. Ülök a fa alatt. Az idő pereg mellém a csöndben, és szomorúságot szitál a rétre. A réten átvág az a patak, amelynek hídjáról elindultak a harangok. Dübörög a híd, mint az emlékek boltja, és az úton lassan ballag a szekér, a két néma haranggal. Apám karja nehezen gyógyult, így húsvétra ő is otthon volt. Hallgatagon járkelt az udvarban, és épp kezével ezt-azt helyreigazított. Szerettem volna csatlakozni, de ez utóbbi időben mindig lacéknál voltam, és valahogy eltávolodtunk egymástól. Most éreztem ez igazán, amikor apám magánosan nézelődött az udvarban. Szeretettel nézte meg az ekét, a boronát, egy törött kereket, de aztán abba hagyta, mintha azt mondta volna, kár hozzányúlni, mert két nap múlva lejár a szabadság, és akkor ezek a szerszámok úgyis elérhetetlenül messze lesznek. Én a kapuban álltam, és apám már majd belépett a házba, amikor szemünk mégiscsak összeakadt. Megállt, aztán elindult felém. A te szabadságod is lejár, ma holnap. Az nem baj. Apám jobban rám nézett. Akkor jól van de édesapámnak többet adhattak volna. Annyit adtak, amennyi jár. Csatári lőrinc ennyit is elfogadna. Tudom, hallottad, mit beszéltünk Verával. Nem szóltam róla senkinek. Azt is tudom. A tavaszi nap megsimogatta a levegőt, mely melegen remeget közölöttünk. Csatári lőrinc ezt már nem érzi. Tilló Magda se, Deres Péter se. A vetések húsos levelei idezöldültek a földekről, a réten a füzek barkája ez is kucsmába dugta fejét, és ekkor megint közel az apámat. Szerettem volna vele maradni, vele, egyedül. Nem megyünk ki a határba, apám. Arra gondoltam én is, de rád nem számítottam. Csak nem akartam szólni. Megnézzünk mindent, a rétet, a vetéseket. Menjünk! Apámot mint a kicserélték volna. Megérezted a föld szagot, mi? Jó parasztvér szorult beléd, de az nem baj. Ha úr leszel is, hasznát látod. Tarisznyát kanyarintott a nyakába, megfogta a kezem. Gyere, Péter, estig nem látnak bennünket. Anyám zsörtölődött. Mi szállt meg benneteket, ahelyett, hogy itthon pihennétek? A föld akkor száratta el a téli vizeket. A gyalogutak már simára voltak taposva, és minden dűlőt jól megnéztünk. Ezt a búzát sűrűn vetettétek. Ezt meg már fogasolni kellene. Megnyomta a hó, és belefulladt a gabona. Ez itt a miénk. Csak valami ne érje. Messze még az aratás. Megálltunk a rét mellett. Az asszott tavai torzsák hónaljából gyengek gyenge kis tolták fel magukat. Az út mentén már araszos volt a csalám, és a vénkörtefa levél nélkül állt itt, de ügyeiben már ott hallgatózott millió fehér virág. Leültünk alája. Egy-egy korai méh eldöngött mellettünk, apám ilyenkor felkapta a fejét. Ilyen formán zümmög a puska golyó. És a gránát? Az tutul. De legrondább az akna. azt tett csúfá. Az mit csinál? A levegőben nem igen jajgat, csak a faráthányja, lehet látni, hanem amikor leesik, összedül a világ. Hallottál már vásznat repíteni? Hát, mintha egy égigérő vásznat repítenének el, de nagyon hirtelen. Rohanban volt-e, édesapám? Csak kettőben. Egyikben majd ott maradtunk, de jöttek a tizenhetes népfölkelők. Azok aztán megnyomták a digót, pedig öreg legények voltak. Népfölkelők, de Népfölkelők, de somogyiak. Fokossal verekedtek. Szép lehetett, sóhatottam. tudja, én először puskával bökölődtem, de amikor benne akadt egy taljánban, fokosra kaptam én is. Hevert ott elég a földön, azzal aztán mindjárt frissebben ment. Egyszer meg a bosnyák sogorokkal sturmoltunk. Hely, de jó verekedők azok. Puska se kellett, csak roham kés, meg kézigránát. A mosnyákokat szerettük legjobban. Hullott is szegényekből elég. A harmadik roham akkor éjjel lett volna, amikor az akna beesett a kavernába. Ketten maradtunk meg a húzból, úgy ahogy. egy fiam, egy kis tűzre valót. Tüzet raktunk a szélén. A tarisznyában szalonna volt és kenyér. Először vékony füstszál úszott az égnek, aztán lángra lobbant a gaj. Néztük a tüzet amíg összenem roskadt, és a hamvas parás fölött megcsodult a szalonnalé. Akkor már alkonyodott. A parás helyén csak egy marék hammaradt, maradt, azt is hordani kezdte a szél. Amikor felálltunk, már tavaszi párák úztak a rét felett, és a nap piros tányérja ellapult, mintha a földhöz nyomták volna. Nehezen indultunk el. Apám sűrűn visszanézett, de nem szólt semmit. A gyalogúton csendesen jártunk. Ha apám itthon lenne, talán kevesebbet mennék a tisztatóéhoz. Ma megint a régi volt, és jó volt vele lenni. Már a kertek alatt jártunk, amikor elgondolkodva megszóralt. Igen, a bosnyákok, meg a mijeink. Csak többen lennénk. Eszembe jutott körisvili, amint fújja a cigaretta füstöt. Sok a büdös paraszt potyognak is szépen, és keserülett a torkom. A hinto aztán megint csak odaállt a házunk elé. Laci leugrott, és beszlalt egy percre. Hogy van, zselérbácsi? Köszönöm, Lacika, öregesen. Hogy viseli magát, Péter? Péter? Egy pillanatra megkökkent, de aztán felcsillantak szemei. Péter? Nem a legjobban. Kicsit nehéz felfogású, de hát azért vagyok én itt, tanítgatom, különösen számtanra. Apám, anyám integetett utánunk. Apám arcán komoly büszkeség, mintha azt mondta volna: A gyerek jó úton van. Mire visszamentünk, a kertekben virágzott már a barack és koltúi tanárul helyett egy fiatal, cikkeres tanár jött be az órára. Koltói tanár úr helyett én tanítom a földrajzot. Leülni. Ez volt gyenge Aladár tanár úr bemutatkozása.